إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ونسيات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهادي حتى تعليقين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 أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخذ الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشرروا من محدثاتها وكل محدثة بداعة وكل بداعة ضلالة وكل ضلالة في النار دانستي سلام على ريد إن شاء الله تعالى بعد ستي دولي حدث كما قلت سي مايكا بيهنكا عيش رضي الله تعالى عنها وكما قلت دخل بد الرحمن بابن بيبك على النبي ص الله عليه وسم ن مسند إلى الصدري وَما ع الرحمن سواك ر يستن بهه فبد فصل الله صل الله عليه وسم فبد َرس الله ص الله عليه وس بصهُ فخلت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه أو اسفعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى, في الرفيق الأعلى, في الرفيق الأعلى ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي مات بين حاقنتي وذاقنتي أو دوبئي بلزي ستوي فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فقال برأسه النعم أوبئي حديث وقومي عيش رضي الله تعالى عنها كاجة وشوى عبد الرحمن سين أبو بكرى kod poslanika sallallahu alaihi wa sallame dok je bio naslonjen na moje grudi dok je Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallame bio na smrtnoj posteli a Abdurrahman je imao u ustima misfak koji im je čistio svoja usta svjež misfak pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallame usmjerio svoj pogled prema tom misfaku i dugo gledao u njega pa sam uzela kaže misfak od Abdurrahmana i omek šalaga sa svojim zubima i pripremila ga za poslanika sallallahu alejhi ve selleve potom mu ga dala pa je očistio svoja usta sa tim isvakom i kaže nisam nikada vidjela da je tako lijepo i tako potpuno prije toga očistio svoja usta mi svakom kao u tom momentu pa samo što je završio sa čišćenjem ustiju svojih digao je svoje ruke drugoj predaj ruku ili prst ruku ili prst potom je rekao Firrafiq il-e'la tri puta. Potom je spustio svoju dušu sallallahu alaihi wa sallam. Pa je govorila Aisha r.a. da je poslanik sallallahu sallam umro nasto njen na njene grudi. A u drugoj predisztori kaže pa sam vidjela kako gleda u misvak koga je držao Abdurrahman svojim svojim a Kaže pa sam svatila da želi taj misvak. Znajmoji koliko voli misvak, Kada sam ga upitala, hoću li da uzeti tebi Allaho poslaniče, pa je rekao svojom glavom, pokazao da. Ovaj hadis prenosi kao što smo kazali majka djernika Aisha, r.v. Allah, o njenoj biografiji smo govorili, kada smo govorili u prethodnom poglavlju, poglavlju Tahareta, možemo samo još ovdje kazati da je Aisha, r.v. Allah, bila velikih paqih od žena. I Allah najbolje zna, najučenija žena svih vremena u Islamu. U mnogo slučajeva, kada bi se ashabi razišli, oko sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam dolazili bi kodajše da im ona naročito u pitanjima koja su bila vezana za intimo Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam bileži imam el-behehi svome su sunnetu da je došao jednog dana ebu seleme kodajše pa je upitao kaže majko vjernika kada su suprožnici obavezani na kupanje kada se moraju kupati pa je majka vjernika radijallahu ta'lanha ta upitala Ebu Selemu Znaš li ti, kaže, kakav je tvoj primjer? Kaže, ne znam. Kaže, tvoj primjer je kao primjer pileta koje je čulo pjetle kako kukuriću pa kukurićeš sa njima. K'o s pjetloj? Ashabi, poslunika svala Allahom. Hrida kaže moj tabijini koji su bile tu odrasli. Kaže, čula si, čuo si kako kukuriću pa kukurićeš sa njima, a ti o tome ne znaš ništa. Pa je onda kazala radijallahu ta'lanha ta I da zaovza al-kitan ka kad kada se spoje znači dva obrezana dijela ili dva stigna mjesta onda kaže treba da se kupa međutim nije sakrila od njega propis ali mu je kazala da je on još uvijek mlad znači za tako nešto pa je ona poučavala znači mnoge ashabe i ashabike intimi i plemeno to poslanika sallallahu alejhi ve sellem oba ovaj hadis u njemu se spomnja Abdurrahman Abdurrahman, Ibn Abi Bekr, sin Ebu Bekra. On je rođeni brata Ališi, radijalahu talarana, od otej od majke. I on je najstarije dijete As-Siddiq, Ebu Bekra. Najstarije njegove dijete je Abdurrahman. Nadimak nu je Ebu Abdillah ili drugi kažu da je Nadimak Ebu Muhammed. Učestvo je u bitci na Bedru i na Uhudu. Ali na drugoj strani, sa mušlicima. Bio je na Bedru i na Uhudu. Pa je nakon toga primio je Islam i bio je dobro musliman zači u svom Islamu Učinio je Hidžru, kaže se da učinio Hidžru sa muavijom prije, prije nego svoje što je oslobođena Meka. Prije nego što je oslobođena Meka. Neki kažu prije nego što je oslojena Meka. To često radite u knjigama, prije nego što je osvojena Španija. Prije nego što je osvojen, Kipar islično tome. Instalno kazati oslojen. Treba kazati oslobođen. Jer islam ne osvaja. Osvajanja su poznata, osvajanja su nasilna. A islam ne osvaja, nego islam oslobađa i izvodi ljude iz dnina na svjetlo. Pa je meka oslobođena od širka i kufra i kipova koji su bili preplavili meku. A nije nikako osvojena. Nego je znači oslobođena. Oslobođena. Bilo mu ime prije toga Abdul Kaaba. Rob Kaabe. Tako se znao. Rob Kaabe. Pa mu je Allahov poslanih, s.a.v. predio ime i nadio mu ime Abdur Rahman. Rob milostivog. Bio je jedan od najhrabrijih korešijskih mladića i jako dobar u bacanju koplja i strela učestvoje na biti na imani sa Khalidom Ibn Walidom radijallahu tala anhum prednosio od poslanika sallallahu sallam abdurrahman i ala oslam hadisa, tri su kod Bukhari i kod muslima ima sina koji se zove Muhammed ma sina koji zove Muhammed koji je rođen za vrijeme poslanika sallallahu sallam ali nije od njega ništa frenio, nego je rođen to vrijeme i video poslanika sa ozrani, računa se da je ashab. Pa porodica Ebu Bekra ima jednu odliku koju nema niko drugi od ashaba. A to je da je ovaj Mohamed ashab. Njegov babo Abdurrahman ashab. Njegov babo Ebu Bekr ashab. Njegov babo Kuhafe ashab. Četiri generacije, sin, otac, djedi, predilci i Jovo nije, nepoznaj se islam da ima iko drugi, znači, Muhammad, Bekr, i ko drugi nego porod cebuka, znači Muhammed, Abdulrahman, Abu Bekr, Eko Hat. Svi su so ashabi. Da čije mo primjeru liči, ko ćemo kazati? Tako je, Ibrahim al-Asram. Da Ibrahim al-Asram ima sina Ismaila, Ismail ima Jakuba, Jakub ima Yusufa. Yusuf, Jakub, Ismail, Ibrahim, pa otac Sina, otac jedi pradjed, svi su so bili, svi su so bili poslanici. Aramura je ona prva, ona prva deređa veća od ove. A međutim, četvorice, četiri znači generacije, svi su ashabi poslanika sallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Umuro je, radijallahu ta'lanhu, u Habeši, Habeša. To je jedno brdo koje je udaljeno šest milija od Mekije. Nije Habeša ona što su oni. Ovo je Habeša sa slomnenim elifom na kraju. To je jedno brdo koje je u nekoslenu je blizim Mekije. Šest milija od Mekije udaljeno. Kada je umro, 55. ili 54. ili 55. Sodno raziraženju historičara, Ayša rabijelah je oslobodila jednog od njegovih robova. Ne bih mu, bi mu Allah džabršanu začito upisao njegova dobra dijela i olakša ono polaganja računa. Ovdje u hadisu kaže Ayša rabijelah ušao je Abdurrahman, a sa njim u njegovim ustima svjež misvak kojim je čistio svoja usta. U ome hadisu je dokazila je dozoreno koristi misvak dok se hoda. Jel tako? On je ušao i čistio svoje usta. Što znači da je koristio misvak kad je hodao, a ne bi to Allahov poslanik sa osrem znači prešutao, misli drugi ashabi koji su bili tu, poputajiše, već bi znači, opomenuli ga. Pa je dozorljeno znači da se misvak koristi dok čovjek hoda. I da to nije znači kao dijelo i kao pići. Isto tako u mehadisu je dokaz da je dozorljeno koristiti misvak u prisustvu vladara ili kadije i u prisustvu učenog. Da neko sjedi učeni i da neko pored njega čisti U ustani svakom nema nikakve smetje. Jedino što su islamski učenjaci smatali pogrdnjim da se čiste usta na naučnim dersovima, na predavanjima i sl. tome. Tarone zoga je uzeta džuma namaz, ili hutba kada se držijem. Kažu zbog toga što će čovjeka promašiti veliko dobro i mnoga korist, a da bi time zaradio manje koriste, to gori smisvaka. Pa je čovjeku znači nije pohvalno da koristi znači nisvak na predavanjima, a zabranjima je do na džumi ili na doksa kod podrži tom mjestom. Stoga nije sunnet ono što vidimo neke muslimane koji koriste mi svak nov stopu um, mi svak usta. I dan i noć, sretneš ga na ulici, vidiš ga, uvijek mu samo za vrijeme namaza izvadi mi svak poslije namaza ga stavi u usta. I noć stop čistili. Tijelo vremena predavanje u sedi čisti usta. Mi svakom to nije to nije sunnet posanika sa oseren, već treba znači mi svak koristi samo kada ima potreba za to ili u onim mjestima znači ili onim vremenima kada je sunnet. A da se čovjek samo zabaviti o tim, to nije bila praksa Allahovu poslanika, salallahu alaihi wa sallam. Allahov poslanika alaihi, alaihi sallam bi koristio misvak od palme, klipu od palme ponekad bi koristio, a ponekad bi koristio drvo koje se zove erak. I to je uglavnom moj mislak što mi danes koristimo, to je od drveta koje se zove el erak. A nekad bi Allahov poslanik uzeo drvo ili štapiće od palme pa njime čistio usta. I kod Buharije u drugoj verziji ovoga hadisa pod bojem 4.951 se prenosi da je ajš rekla ušao je Abdurrahman, a u njegovim ustima misvak ili štapić od palme koji ime čistio svoje uste. U predaji kod imama Hakima o njegovom sedreku, četvrtom tomu, stoji da je da je to bio erak, da je bio misvak, obični ovaj, pa je došlo do raziraženja u predajima. No, međutim, u svakom slučaju ono što je Buharija je premio sigurno i razostojnije i prihvatljiviju. Pa je veddehu Rasulullahi s.a.v. basorehu. Pa je lahov poslanik dugo gledao, znači, utaj utaj misvak. U njemu je dokaz koliko je poslanik s.a.v. volio misvak. Jer u takvim momentima da čovjek usmjeri svoj pogled u nešto, u najtežim momentima, to je sivom dokaz da voli tu stvar. Pa je dokaz znači, koliko je lahov poslanik s.a.v. volio misvak. I dokaz isto tako koliko je Ajša znala hali stanje poslanika s.a.v. Pa dok je to vidjela, odmah ga je upitala, hoće li da mu, znači uzne misak od Abdurrahmana, pa da sad njih znači čisti svoja usta. U ome hadisu je također dokaz da je da se i šaret ili pokazivanje koristi u šarijatu. Da je to validno u šarijatu. Jer je Allahov poslanik pokazao glavom da hoće. Feshare bi rassihi en naam Pokazao je svojom glavom da hoće. Ili kazao je svojom. Arapi kažu Kazao je svojom rukom. ne kažemo pokazao je rukom, oni kažu kazao je, rekao je rukom. Kažu da se rukom može kazati nešto. Hoće, hoće time ukazati da, znači ponekad išaret ili pokazivanje može biti i dolazi na riječi. I to je poznato, znači u šarijatu, da i išaret biva poput, poput riječi. Išaret se kod učenjaka islamske jurisprudencije dijeli na dva dijela. Jasan i išaret i razumljen jasan i dijelomično ja sam razumljen. Ače znači, nije potpuno jasan. Onaj što je potpuno jasan koristi se u kako u ibadetima, kako u muamelatima. Ibadeti obredosloga i muamelati međusobna, znači međusobni odnosi među ljudima poput kupoprodaje i zamjenjivanja poslova i prostora i tako dalje. Pa je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana kad je pa se je digao na treći rekat, nije sjedio na prvom teşehud. Pa su počeli da tekbireju, da ga upozoravaju. Pa je Allah ovu poslaniku s.a.v. pokazao svojom rukom ustanite. Jel to je jasno pokazivanje ustanite? Jest. Jasno rukom pokazao znači da ustanu, pa se ustane. To je, to su i badeti. A mu amelati, da čovjek na bimr dođe, čovjek koji kaže hoćeš mi prodati ovu stvar za toliko i koliko. On klimne glavom. I daš mu paru, on uzme pare, bez jedne riječi može se sklopiti. Kupo prodajnje ugovori. Pa je to znači išaret u Muamele Atima, ali mora išaret biti jasr. Ovi dijelomič razumnivi išareci su problematični, jer kod njih dolazi do nesporazuma. Kod njih dolazi do nesporazuma. Te pa jeb tuhu, pa sam ga dotjerala, očistila u tom smislu poslaniku sallallahu alaihi vseleme. Kažu neki učenjaci, možda ga je oprala jedna mogućnost, a druga mogućnost da ga je omekšala um poslaniku. I ova druga moguća se ispravnija. Jer je kazano tamo hadisu, pasemga, u hadisu faqabintuhu. Pasam ga. Alqab u arapskom jeziku je da čovjek nešto sa svojim zubima omekša. Kaže pasam ga omekšala svojim zubima poslaniku sallallahu alihi wa alihi wa srlame. Dobro, kada kažemo da ga je omekšala poslaniku sallallahu alihi wa srlame. Ona je koristila Uzjela je misak od Abdurrahmana da ga da poslaniku sallallahu islam. I ome hadisa je dokazala i dozorila koristiti tođi misak. Eri tako? Aisha radijallahu tala nam kaže da ga je omekšala poslaniku sallallahu islam. Šta zaključio mu za iz oga hadisa? Da ga je otkinula. Može biti. Ali učenjaci kažu da je uzjela drugi kraj. Da nije uzjela onaj kraj koji je koristio Abdurrahman. Jer dok je on koristio misak je, je bio s strane mekahan. I bio spreman za korištenje. Zbog čega, kaže, ja sam ga omekšala svo Kažu, uzela, uzela, kaže, okrenula je, znači mi svaki uzela onu stranu koja je bila nekorištena, mi svaki nima dvije strane. Pa je uzela, kaže, nekorištenu stranu, pa je sa njom poslanik Sv. Allah sveme čistio svoje misle. I kažu da to tako treba raditi, naročito, jeli, budući da se mogu prenositi različite bolesti na takav način, onda je lijepo, znači da se koristio ona druga strana, mi svaka ne, ona koja je već korištena. Ako bi se opravila ona korištena strana i očistila, isto tako ne bi šalog gada smijetala. Pođut Isto tako. U njemu je hadis je dokazao je nje po čovjeku da pripremi svoj misvak prije korištenja, da pripremi svoj misvak prije korištenja i da ga omekša. I u tome je hikmet jer čovjek sa tvrdim misvakom može da šteti, znači da ošteti ili nešto u ustima ili desni svoje ili zube i tako ako je tvrdi misvak. U njemu je dokaz da je dozvoljeno vladaru ili kadiju ili učenom da koristi misvak pred onima koji su mu počinjeni ili pred onim poučavaju koji se poučavaju, ili pred onima koji im suri i slično tome. U ome hadisu isto tako dokaz da je sunnet koristiti misfak za umiruće. Znači umirući da može koristiti misfak, ide to sunnet, ide tako čini oposlanik sa osanem. Pa čovjek na samrtnoj posteli, nema smetnje, znači da koristi misfak, to je sunnet i to je lijepo da tako, da tako postupi. Ima jedna predaja koju bilježi Ivame u svome dijelu El Buafa, El Kebir u drugom tomu Kaže se da je poslanicu sallame, na smrtnoj posti rekao o Aiši, kaže o Aiša, donesi mi jedan svježi mi svak i očisti sa njim svoja usta, pa da ja nakon toga očistim svoja usta pa da se pomješa moja pljuvačka sa tvojom pljuvačkom i kaže da mi se tako olakšuju moje smrtne muke. A međutim, ova predaja je baltin, ništavna. je znači nikako, nije ispravna. Koto mi edikao, kaže da je Aisha radijallahu ta'ala na svoju ruku ili svoj prst, svoju ruku ili svoj prst. Kaže ima melkut dio sometefsiru da su prsti poslanika sallallahu alajhi da mu je prst ovaj kaže prst bio duži od sednjaka. Da je bio duži. Pa onda tako sve išlo na do malo prst. A međutim, ne znam da ima ovaj hadis negdje da je spojenim lancem prenosivaca u ovome, znači, kontekstu, već bilaži imam Elbejhepi u svojme dijalu Edelajl, Edelajl Unubuwe, dokazi poslanstva u šestom tomu, i bilaži imam Ahmed i Pabarani dvajspetom tomu svoga Almođu Morkjabira da su, da je taj prst, znači, koji dođe namesto, kaži prsta u noge je bio duži od onoga prsta koji je do njega. No, međutim, ova predaja nije vjerodostana. Ova predaja je isto tako, isto tako Slava. Digao je svoju ruku ili prst. Ova sumnja je ili od ili od Radije koji prednosi od Ajše. Znači jedna od njih dvoje ovdje poslumljalo šta je to poslanik s.a.w. digao. Prije da će biti da je to poslumljalo Radija koji prednosi od Ajše radijallahu t.a. Lana. I potom je rekao Firafiq il e'ala Urefiq i to ponovio tri puta ukazujući ovdje na riječ Allahu dželešanu ve men yuti'allaha ve resuluhu fe ulajika ma'al ladina en'ama Allahu alayhi minan nebiyyin ve siddiqin ve shuhadai ve salihin wa hasna ulajika refiq. Oni koji budu pokorni Allahu dželešanu i poslaniku sallallahu to su oni kojima Allah Jelšanu, od poslanika iskreni i šahida, i dobri i dini su pa znači tražio poslanika sallallahu alejhi taj Rafiq al-A'la, to su najveći stepeni, najveći deređer. I dokaze tome hadis koga Bnež ibn Hidbanu, sve Sahihu, kome Ajša radijallahu d'al-anah kaže on svijestio se je poslanik sallallahu alayhi wa sallam u smrtnim mukama dok se je nalazio u mojej sobi. Pa sam ga brisala po njegove glavi ili potirala po njegove glavi i dobila mu da ga Allah živršanu izliječi. Pa kad se je osvijestio ponovo, rekao je poslanik sallallahu alayhi wa sallame la bel as'arun lahe ar Raf Ma Gibril, Mikail, o Stafil kaže molim Allaha dželešanu da mi podari harfikul aala sa Gibrilom i Stafilom i Mikailom. Pa je ovo znači dokaz da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uđi u stvari tražio najviše stepene, najviše stepene dženeta. Summe kaba, potom je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispustio svoju plamenitu dušu alejhi salatu ve selam. Iz ovog hadisa se isto može uzeti zaključak ili dokaz da je dozvoljeno bližnjima od žene da ulaze, znači kod njenog supruga dok se nalazi u znači smrtoj postelji ili dok je bolestan i općenito, slično tome. Isto je tako dokaz u ome hadisu da je dozvoljeno da čovjek koji je znači, na smrtoj postelji da se stavi u sljedeći položaj i da se nastoni nekome na njegove grudi, pjero ženi ili čerci ili sestri i tako itd a je obavezno čovjeka na, okretati na na desnu njegovu stranu. Tako kažu neki islamski učenjaci. I mi znamo da postoje po okretanja umirućeg na desnu stranu i prema Kibli da postoje raziloženje među islamskim učenjacima. Čina pravnik, kad smatra legitimnim, Se'id ibn al-Musejib -Musej, je to mrzio. Mrzio to okretanje. U svakom slučaju, u ovome ćemo u pitanju govorići kada dođemo progledaju džena, dženaze inšalahu teala o okretanju umirućeg prema Kibli. U hadisu je isto tako dokaz o koji su se zbivali poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu njegovom ummetu da bi se mogli znači slijediti njegov sunnet alei svatog sana. Neki učenjaci kažu učenjaci Shafijetske pravne škole smatraju da je misvak bio propisan poslaniku sallallahu alejhi da je misvak njemu bio važniji nego drugim ljudima bio sunnet. Umro je poslanik sallallahu alejhi ve je dane stehijske godine posle opustnog hadža 81 ili 82 dana ovisno kad zeloženju među islamskim, među islamskim učenjacima. Kada se je nalazio na smrtnoj posteli, njegovi bolovi su stvari počeli, bolovi u glavi su počeli dok se je nalazio u Ajšinoj kući. Drugi kažu kod Mejmune, treći kažu kod Zrinebe, četvrti kažu kod Rehane, znači nije tačno pouzveno gdje su počeli njegovi bolovi. Ali se zna da je tražio nakon toga u svojih žena da mu dozvole da se liječio u kući Ajša radijal mahu te ala anha. I znači tada je poslanik salao sa nama im 63-63 godine Umro je wasalam, ujutro ponedjeljkom, kako kažu islamski učenjaci, imam Buharija spominje da se to desilo na kraju toga dana, Akem kaže da je to bilo nakon zalazka sunca u svakom slučaju bilo ovo ili ono naome se pitanje negrade grade nikakve šarijetske propisi jer postoji vrijeme kada je sunnet umirat, je li tako? Čovjek ne umire svojom voljom, nego umire kad mu Allah Jošanu to odredi Pa nema vrijeme da kažemo sunneti je u tom i tom vremenu. Ali možemo kazati da je lijepo umrijeti u tom i tom mjestu, kao Medina, je tako? Jer to je poslanik preporučio ko može da umre u Medinu. A čovjek može da izre, izabere izbor smrti u Medinu. Ne uvijek, ali može tragati i ići tim putem znači da umre u Medinu. Ovo je bio hadis ko ga prenosi Aisha r.a., prezadnji hadis u bogavi mislaka. Nakon, nje dolazi, nakon toga dolazi hadis Ebu Musa i Lešarija počećemo venčalo kala govetu našem narednom predavanju i to je zadnji hadis koji se tiče poglavlja svaka. I nakon toga ćemo početi sa poglavljem inshallah taala sa poglavljem masfu ala alkhufaini, metsu potiranje po mesfama, potiranje po mesfama. Allahu te ala alam, sallallahu ala nabinah Muhammed wa ala alihi wa sahbihi